Det här är ett poddradioprogram från Sveriges Radio. Förr i tiden så hette det vandringssägner. De kunde handla om råttan i pizzan, om spöktunnelbanan Silverpilen- och om folk som tar en drink för att sen vakna upp på ett operationsbord med ena stulen. Idag heter det Creepypasta- och det handlar om allt vi oroar oss för och kämpar för att förstå i vårt moderna liv. Som till exempel internet. Stulna identiteter, dataintrång och hackare. På sätt och vis är det lite som vår tids tomtar och troll. creepy podden. Jag heter Jack Werner och idag ska vi börja med att höra en berättelse om en kille vars flickvän nyligen dog. Och nu känner killen att han börjar tappa kontrollen över vad som händer med flickvännens gamla Facebook-konto. 10 februari 2015. Hej. Vem är du? Det känns konstigt att du skickar meddelanden från Emilys gamla Facebook-konto. Frågetecken, frågetecken, frågetecken Min flickvän Emily dog den 7 augusti 2012. Hon var inblandad i en krock på vägen hem från jobbet när någon körde mot rött. Emily dog i bilen bara några minuter efter kraschen. Jag hade kvar hennes Facebook-konto för att kunna skriva en hälsning till henne då och då. Gör ett inlägg på tidslinjen för att tala om hur mycket jag saknar henne och titta på bilderna. Hej. Okej, okay, whatever. Men i framtiden får du gärna höra av dig på något annat sätt, även om det är Emily du vill prata om. Hej. Susanne, frågetecken. Susanne, Emelies mamma, har också inloggat till kontot. Hon har bara varit inloggad där i tre minuter, en enda gång. Men jag utgick ifrån att det var hon som skrev till mig. Hej. Borde vi inte dra till Lundsbergarnas stuga på söndag? Vem fan är det här? Bussens hjul. Lundsbergarnas stuga. Det är vad vi kallar några kompisars landställe. Bussens hjul. Vem som än skriver till mig så kan han eller hon knappast känna till de här grejerna som Emil och jag brukade skämta om. Snälla, berätta vem du är. Hej. Hej. Det måste vara någon av hennes gamla kompisar som hackat sig in på hennes konto och hittat våra gamla meddelanden. Hej. 13 februari 2015. Jag kan inte sluta tänka på meddelanden från Emilys Facebook-konto. Det har inte kommit några fler sedan jag upptäckte dem häromdagen. Däremot ser jag nu en notis om att Emily taggat ett foto som jag har tagit och lagt upp på mitt konto. Men när jag går in och kollar så är taggen satt precis i luften bakom mig och jag ser inget annat än mig själv på fotot där jag sitter framför en dator och har tagit en selfie med webbkameran. En ganska tråkig bild som jag tog en kväll när jag kände mig ensam och tänkte på Emily. Ljussättningen är dålig och bilden är pixlig. Jag ringer Susanne, Emilys mamma, för att höra om det är hon som skriver till mig från Emilys konto. Men hon låter bara ledsen och säger nej. Hon har för den delen glömt hur man loggar in på kontot. Och jag har ingen anledning att misstänka henne. Hej. 14 februari 2015 klockan 20.56. Nu har det hänt en gång till. Personen som använder Emelies namn har taggat sig själv i en bild jag tog för ett tag sedan. Den här gången är bilden tagen av en kompis när vi sitter och ser på tv. Det är en dålig bild där jag sitter med en tom ölflaska i knät och tittar rakt in i kameran. Mitt ansikte är blekt i ljuset från tv-skärmen- jag drar med pekaren över fotot för att hitta taggen med Emilys namn men hittar ingenting. Det slår mig att dagens datum är alla hjärtans dag och att någon kanske försöker skämta med mig. Ett ovanligt misslyckat skämt i såna fall. Hej. 15 februari 2015. 23 minuter över midnatt. Jag kan inte sova. Den person som uppträtt som Emily på Facebook. Skrivit meddelanden och taggat sig själv i mina foton har inte bara ett sjukt sinne för humor utan verkar vara ute efter att såra eller göra mig ledsen på riktigt. Jag går upp, slår på datorn och upptäcker genast att Emily taggade i ännu en bild av mig. En av Emilys väninnor har skrivit en kommentar. Hon tror uppenbarligen att det är jag som gjort taggningen. Ganska osmakligt att du använder Emilys tagg i dina foton. Vet inte om jag borde ta bort dig som vän. Jag kan förstå henne. Vem du än är som använder Emelies inloggning. Varför håller du på att tagga henne överallt? Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Jag orkar inte mer här. Dörren vid sidan av garaget. Ingen utom Emily kan ha en aning om vad det betyder. Vi brukade le och utbyta menande blickar- när vi gick förbi dörren vid sidan av garaget- i hennes föräldrars villa. Bakom dörren finns ett utrymme- där de har gräsklippare, en upprullad vattenslang- och andra trädgårdsgrejer. Det var där vi hade sex första gången. En julnatt fram på småtimmarna- när vi inte vågade smyga upp i hennes sovrum. Dörren vid sidan av garaget- var en mening som bara hon och jag använde. Och bara när vi var ensamma. Detta är för mycket. Vem är du? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Fryser. Förstår inte vad som händer. Jag bryr mig inte om vem du är. Berätta vad som händer. Fryser. Förstår inte vad som händer. Var är du? fryser. Ring mig. Hur? Fryser. Ledsen. Ring mig. Snälla, tala om för mig vad jag ska göra. Fryser. Ledsen. Ring mig. 18 februari 2015, klockan 02.45. Jag har stängt ner Emelies konto nu. Jag har dragit ur sladden till routern- men det kommer fortfarande meddelanden på min Facebook-sida från Emily. Hatar Miriam. I ett av dem stod hatar det: Miriam. Hatar, hatar Miriam. Miriam hatar postat hatar nio Miriam. gånger: hatar Miriam. Miriam är min nuvarande flickvän som kom in i mitt liv långt efter att Emily hade dött. Miriam och Emily har inga gemensamma vänner. Och det finns ingen som helst möjlighet att Emily skulle kunna känna till henne. Det är alltså någon som gör det här för att jävlas med mig. Tänkte jag och rensade bort meddelandena tills jag såg det sista: Miriam gör ingen katt. Kat. Hatar, Hatar, Hatar Miriam. Ring mig. Ring mig. Fryser. Fryser. Katt är en anspelning på något som Emily brukade göra som jag tyckte väldigt mycket om, men helst inte dela med mig av här. 18 februari 2015 klockan 03:25. För en kvart sedan såg jag att jag hade fått ett nytt meddelande från Emily. En bild som är tagen utanför mitt fönster. Man ser min datorskärm och min rygg. Jag har samma rutiga skjorta som jag har på mig nu. Det vidre är att jag köpte den igår. Den här historien dök upp på underforumet no Sleep på Reddit i juli 2014. Den är skriven av användaren Nate SW. Han berättade sin historia och försvann igen. Vad han egentligen heter kommer vi kanske aldrig få veta. Och inte heller hur det gick för honom. Men Nate SW är inte ensam om att sätta stor tillit till sina nära och kära. Det gör vi alla. De är tryggheten och kärleken i våra liv, oavsett om det handlar om våra närmsta vänner, våra flickor eller pojkvänner, våra barn eller våra föräldrar. Nästa historia kommer ursprungligen från bloggen Saya in Underworld, där signaturen Saya publicerar historier som hon har hittat på det japanska internet. Och den handlar om ett litet barn som söker sin mamma. När jag var liten flyttade min familj in till en stor villa med två våningar, full av tomma rum och knarrande golvplanker. Både mamma och pappa jobbade hela dagarna, så när jag kom hem från skolan var huset ofta tomt. En gång när jag kom hem var huset nersläckt. Jag låste upp dörren och gick in och ropade som jag brukade. Mamma! När hon svarade från övervåningen kom den där sjungande rösten. Ja! Jag började gå upp för trappan för att se efter vilket av rummen hon var i och ropade efter henne igen. Jag fick samma svar. Ja! När det här utspelade sig höll mamma och pappa på att sätta upp tapeter och måla dörrkarmar och sånt. Och jag kunde gå vilse bland alla de där rummen. Men hennes röst kom från ett som låg längst in i en korridor. Jag kände mig lite illa till mods, men det var så det där huset fick mig att känna mig, så jag avfärdade det när jag gick genom den där skumma hallen. Precis när jag sträckte fram handen för att öppna dörren hörde jag nerifrån första våningen hur dörren öppnades, och min mamma ropade, Älskling, är du hemma? Jag hoppade bakåt, snodde runt och rusade iväg mot trappan. Men vid det första trappsteget vände jag mig om och såg hur dörren längst in i korridoren öppnades lite på glänt. I något ögonblick såg jag något där inne. Jag vet inte vad det var, men det stirrade på mig. Lyssnar du på den här podden i tunnelbanan? I så fall tittar det omkring bland ansiktena. Är människor trötta, på väg hem från jobb eller fest? Eller är de morgonbosiga och kanske på väg till plugget eller jobbet? Tunnelbanan är en plats vi tillbringar stora delar av våra liv i. Och det här avsnittets sista historia kommer ifrån creepypasta.com och är skriven av en SC Donahue. Och historien handlar om vad som kan hända om man finner sig ensam kvar i en tunnelbanevagn en sen natt. En av mina kompisar jobbar som ambulanssjukvårdare i New York. Fråga mig inte varför, men det har alltid varit hans dröm. Med tanke på vad New York är för stad är det inte så undligt att han har varit med om en del. Min kompis pratar inte så gärna om sina erfarenheter från jobbet eftersom de ofta är obehagliga och drabbat honom på djupet trots att han med tiden lärt sig att hålla en professionell distans. Men det händer att han berättar någon gång emellanåt så jag vet att han har fått se sin beskärda del. En gång var det några killar i tioårsåldern som lekte med en skarpladdad pistol då en av dem råkade skjuta sig själv i ansiktet och blev av med hela underkäken. Kilen överlevde, men blev ohyggligt vanställd och får äta flytande föda genom ett rör resten av livet. En annan gång svarade min kompis på ett samtal från en gammal dam som talade om att hon tänkte halshugga sig själv, vilket hon också lyckades med. När hon bröt upp dörren till hennes lägenhet satt hon i fåtöljen framför den påslagna tvn med huvudet liggande bredvid på golvet i en blodpöl. Grannarna i våningen under hade hört en dums. Ingen lyckades någonsin lista ut hur hon hade burit sig åt. Vi var några som satt hemma hos honom en kväll och drack- och lyssnade på musik när det övernaturliga kom på tal. Vi pratade om upplevelser vi haft i barndomen- som när man plötsligt känner sig iakttagen- eller uppfattar något ovanligt i ögonvrån. Min kompis ambulanssjukvårdaren satt mest tyst och lyssnade- men så småningom och efter en viss tvekan- berättade han om en sak han varit med om på jobbet för några år sedan och som sedan dess aldrig lämnat honom någon ro. Under en period hade larmcentralen tagit emot ungefär ett samtal i veckan om personer som hittats döda i tunnelbanevagnar. Samtliga dödsfall hade inträffat mellan de fyra sista stationerna på en av linjerna och alltid sent på kvällen, när vagnarna var nästan tomma. Faktum är att de avlidna varje gång hittades ensamma, sittande eller liggande på sätet, och det fanns aldrig några vittnen. En annan omständighet var att alla var män, och hade dött av hjärtattack, trots att några av dem var ovanligt unga. När detta pågått några månader började de regelbundna dödsfallen i tunnelbanan dra uppmärksamheten till sig och polisen gjorde en undersökning. De misstänkte att någon gick in i vagnarna och gav sig på de ensamma resenärerna med giftspruta eller elchockpistol. Men trots noggranna genomgångar av banden från övervakningskamerorna på stationerna hittades ingenting misstänkt. Det enda man kom fram till var att de avlidna personerna alltid tycktes ha varit ensamma i vagnen sent på kvällen eller tidigt på morgonen och att det saknades vittnen. Efter några månader upphörde dödsfallen lika plötsligt som de hade börjat och utredningen lades ner då inget brott kunde styrkas. Men min vän sjukskötaren var med om en sak som han aldrig talat med om någon förrän just den här gången när vi var ensamma hos honom och berättade spökhistorier. En kväll vid elva tiden hade han svarat på ett anrop från en tunnelbaneförare om en person som låg medvetslös på golvet i en vagn som stod vid slutstationen. Föraren hade lagt sin jacka över honom och när min kompis och hans kollega kom dit låg mannen som var i 40-årsåldern och kippade efter andan. De gav honom första hjälpen Lade honom på en bår och lyckades hålla honom vid liv i ambulansen hela vägen till sjukhuset där han efter en intensiv räddningsinsats återfick medvetandet. Mannen återhämtades efter en stund så pass att han kunde berätta vad han varit med om. Min kompis satt vid sängkanten och lyssnade och det han fick höra förföljer honom än idag. Mannen berättade att han åkte tunnelbanan på väg hem från ett nattskift och var på väg att slumra till då han upptäckte att han var ensam i vagnen så när som på en flicka i sex- eller sju sjuårsåldern som kom gående mot honom i gången mellan säterna. Hon hade inga särskilda kännetecken han senare kunde dra sig till minnes utan såg ut som vilken liten flicka som helst. Men han insåg genast, utan att kunna förklara varför, att hon hade flytt hemifrån efter att ha blivit misshandlad eller letade efter en försvunnen förälder och sedan ferirat sig ner i tunnelbanan. Inte helt ovanligt i en storstad som New York med alla sina tusentals trasiga familjer och missbrukare. Hon hade inga synliga spår av att ha blivit utsatt för något men mannen berättade att han upplevt en absolut visshet om att hon gått igenom något fasansfullt. Vad barnet råkat ut för lär vi aldrig få veta. För... När passageraren försökte vända sig mot henne och fråga upptäckte han att han inte kunde röra sig. Han var vid fullt medvetande men kunde inte så mycket som blinka. Fullkomligt panikslagen försökte han ropa på hjälp men fick inte fram ett ljud. Mitt i detta tillstånd ser han flickan komma fram till honom. Hennes uttryck är neutralt. Hon verkar se rakt igenom honom och utan att säga ett ord kryper hon upp i hans knä –där hon lägger sig till rätta som för att somna. Flickan är iskall. Kylan från henne sprider sig genom mannens totalt förlamade kropp. Han känner en stickande smärta i de orörliga armarna. Bröstkorgen pressas samman och syret är på upphällningen. Han inser hjälplösa att han är på väg att dö. Just då stannar tåget vid en station och flickan tycks lösa upp sig i ingenting– det var så mannen uttryckte det. Och är sen försvunnen. Han förlorade medvetandet och vaknade senare av att tunnelbaneföraren la sin jacka över honom. Passageraren överlevde och blev så småningom fullt återställd. De egendomliga dödsfallen rapporterades under ytterligare några veckor för att lika plötsligt upphöra. Min kompis försökte förklara händelsen med att mannen haft sömnparalys eller sömnförlamning. Det är då inte helt ovanligt att man också hallucinerar, men det förklarar ju inte på något sätt de andra dödsfallen som alla drabbat män i en viss ålder som suttit ensamma i vagnen mellan de fyra sista stationerna på just den linjen. När min kompis berättat färdigt satt vi länge tysta och den uppsluppna stämningen var som bortblåst. Så småningom sa vi hej och började dra oss hemåt. Ingen av oss hade den minsta lust att ta tunnelbanan. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Dramaturg är Ludvig Josefsson och producent Karolin Brattporon.